Úgyhogy szeretettel köszöntök mindenkit a mostani kis rövid kéknevelés három háromrészes tavasszis sorozaton. Rövid lesz, de velős. Én azt gondolom, hogy a világ egyik legfontosabb dolgát fogom most itt elmondani. Nem azért fontos, mert én mondom, számomra ez egy nagy privilégium, hogy ilyen dolgokba egyáltalán belenyúlhatok. Nagyon fontos, nagyon jelentős dolgok ezek. A játék is egy olyan dolog, ami nem játék, ha azt nézzük, hogy micsoda hatása van az emberiségre, micsoda hatással van az ember fejlődésére, gyerekeink fejlődésére. Hát ez a három részes sorozat arról fog szólni, hogy mik azok a legfontosabb, alapvető, minimális feltételek, amelyekre minden gyereknek szüksége van ahhoz, hogy jól fejlődhessen. Tehát az egészséges gyermekkor, nélkülözhetetlen feltételeiről lesz szó. És én azt remélem, hogy a legtöbben nem lelkiismeret terhelten fogtok hazamenni, hanem felszabadulva, megnyugodva és úgy, hogy tudtam én ezt! Hát semmi újat nem hallottam! Én is azt gondoltam, hogy így kell, csak nem mertem! Ez az első alkalom a fejlődés mozgatórugójáról fog szólni, a játékról. Csak az a kérdés, hogy milyen játék, mert nem minden játék, amit játéknak szoktunk nevezni. Legközelebb erre fogunk építeni, és megnézzük, hogy mi a játék feltétele. Mi kell ahhoz, hogy a gyerekünk egyáltalán játszon olyan módon, hogy az neki fejlődést jelent. Ez lesz a nyugalom. És nem mindegy, hogy milyen nyugalom. Milyen nyugalom az, amit biztosítanunk kell ahhoz, hogy a gyerekünk tudjon játszani, és ezáltal tudjon fejlődni. És a harmadik alkalommal pedig szintén ehhez kapcsolódunk, és megnézzük, hogy mi a nyugalom forrása. Hogy milyen az a kapcsolat, amiből a gyerekünk azt a fajta nyugalmat tudja meríteni, amiből aztán spontán előtör belőle az a fajta játék, ami elősegíti a fejlődését erről fogok szólni. Az előadásban sokszor fogom használni dr. Gordon Newfeldnek a gondolatait, meg is jelent neki egy könyve, itt magyarul is, az a címe, hogy a család ereje. Egy szép kék könyv, majd később fogom mutatni a képét. Van valaki, aki belenézett már? Nagyon javaslom. Egy könyvet akartok az idén elolvasni, ami nem regény, akkor azt olvassátok. Rengeteget fogtok még magatokról is tanulni. Úgyhogy nem csak olyanoknak érdemes olvasni, akik gyerekekkel foglalkoznak, de azoknak mindenképpen. Tehát az a kérdésünk, hogy milyen feltételeket kell teremtenünk ahhoz, hogy a gyerekeink virágzó és gyümölcstermű felnőtté tudjanak felnőni, érett emberré tudjanak felnőni. Igazán kibontakozzanak azzal valakivé, akinek a lehetőségét Isten beléjük teremtette. Miről gondoskodjunk, hogy kifejlődjenek a gyerekeink? Az Efézus 6.4-ben olvassuk, hogy a gyerekeket nem haragra ingerelni kell, hanem nevelni. Ugye, azt, olvassa, azt írja ez a közismert igevás, azt írja Pál, hogy ti apák, ne ingereljétek a gyermekeiteket, hanem neveljétek őket az Úr tanítása szerint fegyelemmel és Hát ezt ö, azt gondolom, hogy remélhetőleg sokan hallottuk már, de mit jelent az, hogy neveljétek? Sok olyan szó van ebben még elrejtve, amit érdemes lenne bocolgatni, de ö, én most én arra, ö, azt néztem meg ezzel az előadással kapcsolatban elsősorban, hogy mit jelent az, hogy neveljétek? hogy ne a mi közös elképzeléseinket vetítsük bele a Bibliába, és aztán azt lobogtassuk, és azzal csapkodjuk fejbe magunkat, meg másokat, hogy de hát ezt mondta az ige. Ez a szó a Bibliában, hogy nevelni, ez a kulcsa annak, hogy mit kell tennünk, legalábbis, hogy az, aki az embert megalkotta, az, aki a kisgyereket megalkotta, az mit ajánl nekünk, hogy mit tegyünk vele, ami neki jó lesz. Azért raktam ide ezt a faragós képet, ennek az alkotó művész embernek a képét, mert sokan azt gondoljuk, amikor gyereket kaparintunk a kezünkbe, akár úgy, hogy születik, akár úgy, hogy óvónők, vagy iskolapedagógusok, vagy pszichológusok, vagy bárkik, vagy nagynénik, nagybácsik, nagymamák, nagypapák vagyunk, akik gyerekekkel foglalkoznak, azt gondoljuk, hogy embert kell belőle faragnunk. Viszont ez az igéversz, hogy neveljétek, ez azt mondja, ez, azt jel, ez egy olyan szó, ami azt jelzi ki egyszerűen, hogy tápláljátok, gondozzátok, a jólétét biztosítsátok, a növekedés feltételeiről gondoskodjatok, erről szól ez a görög szó. Ö, ahol még előfordul, az egy néhány Igeversen feljebb, egy más kontextusban, ezt csak azért olvasom, hogy lássuk, hogy tényleg miről szól ez a szó, mit jelent. Arról szól, hogy a, a férj szeresse a feleségét, és ott is ezt a példát hozza fel Pál, hogy, hogy mert a maga testét senki nem gyűrölte, hanem táplálja és gondozza, ahogy Krisztus is az Egyházat, és akkor ez a példa, hogy ti férjek is úgy szeressétek, úgy gondolkodjátok a, a feleségetekről. Tehát a táplálás és a gondol gondozás ugyanaz a szó ott, amit később a nevelési kontextusában úgy fordítanak az okos fordító, hogy neveljétek. Tápláljuk, gondozzuk, gondoskodjunk a fejlődésének a feltételeiről, locsolgassuk, kapálgassuk, kövessünk el mindent, ami a fejlődéséhez szükséges. És hogyha a Bibliát sokszor olvasgatjuk, lapozgatjuk, akkor látjuk, hogy Általában is jellemző rá ez a fejlődési szemlélet. Ö, nagyon sok más helyen is ö, a növénytermesztés, a földművelés vagy a kertészkedés ö, köréből hoz fel példát, amikor arról van szó, hogy egyik ember építi a másikat, egyik ember gondoskodik a másikról, vagy egy tanítványozó tanítványozza a tanítványát. Tehát valami ilyesmiről van szó. A bibliai gondolkodás a nevelésről az nem arról szól, hogy kapunk egy gyerekanyagot, egy nyársanyagot, és azt jól kifaragjuk. Valamilyen elképzelés szerint. Ha, hanem arról van szó, hogy segítsünk, hogy kijönjön belőle az, ami benne van. Mint ahogy a kis magocskában is benne van. Amikor valaki jó kertész, akkor csak abból a növényből tud paradicsomot előállítani, szép, nagy, érett paradicsomokat, amelyekben már benne van a paradicsomság. De a, mag, a magocska nem hasonlít a, az érett paradicsomra. Viszont már benne van. Ha jól bánik vele, szorgalmasan dolgozik és azt adja meg neki, ahova kell, ami szüksége van, olyan helyre teszi, úgy gondozza, akkor a benne levő program szerint a maga idejében kialakul belőle a paradicsom. A kertész nem tud paradicsomot teremteni, de nagyon sok minden áll vagy bukik az ő munkáján, hogy lesz -e belőle olyan paradicsom, mint ami lehetett volna, amikor azt a kis magocskát elvetette. Tehát a ilyen aspektusban fogok most a nevelésről és azon belül is a játékról szólni. A kisgyerekek fő jellegzetessége az, hogy fejlődésben vannak. Amilyen az új kisbaba, az még csak egy picit hasonlít arra, amilyen majd később lesz. Viszont ő már akkor is ember, amikor megkapjuk, akkor is teljes ember. Csak az érett emberségében kell neki segítenünk, ahhoz kell hozzájárulnunk, mindazzal, amit teszünk. Egy fejlődésben lévő éretlen embert kaptunk a kezünkbe, és Isten nem hagyott bennünket magunkra abban sem, hogy mi mindent tegyünk. És a fejlődés belső lendülete, belső energiája benne is van minden egyes gyerekben. Minden egyes kisbabában benne van azaz, az a potenciális érett felnőtt, aki lehet, de mégis azt látjuk, hogy az embereknek csak kevés százaléka fejlődik ki, azzá az élet felnőtté, aki lehetne. Ez egy nagyon demokratikus, igazságos dolog, mindenkiben benne vannak a saját lehetőségei, ugyanúgy. De az már a környezettől, és elsősorban azoktól, akik nevelik, azoktól függ, hogy ki tud-e bontakozni, vagy valahol elindul, elindul, és aztán valahol megáll a fejlődésében. Tehát a fejlődés nem egy olyan program, ami automatikusan lefut, bármit csinálunk. Még a testi fejlődés sem. Hogyha nézzünk két ikerpárt, az egyik messzire elkerül háborús, nehéz körülmények közé, akkor nagyon valószínű, hogy kisebb és se nevészebb lesz, egy picit még fizikailag is, mint a, az ikertársa. És ez sokkal inkább ér, érvényes és igaz a pszichés és az intellektuális fejlődésünkre. Mind arra, amihez az agyunk szükségeltetik. De az a tény, azt látjuk magunk körül, hogy sok ember túlkoros óvodásként éli az életét, óvodás szenved, felnőtt korában is. Tehát nem az ember a feladatunk, hanem az, hogy a fejlődés feltételeiről gondoskodjunk. Arra van szükség, hogy azt tudjuk, hogy, arra, hogy mire van szükség ahhoz. Aki már korábban volt valamilyen kéknevelés előadáson, és zárójelben, mert annyira kíváncsi vagyok, hadd kérdezzem meg, hogy ki az, aki már volt valami ilyesmi. Ha, jó van, jó van. Na, tehát aki már volt, az már tudja, remélhetőleg, hogy a gyereknek mélyen és követő, elfogadó módon kell kötődnie az érte felelős felnőttekhez, a róla gondoskodó felnőttekhez, és ezen nagyon sok minden áll vagy bukik az ő sikeres felnövekedése szempontjából. Tehát minden, gyereknek, minden gyerek fejlődésének elengedhetetlen feltétele az, hogy biztonságos kapcsolatban legyen, és majd két hét múlva beszéljük meg részletesen, hogy ez mit jelent. Viszont nem csak a biztonságos kapcsolat, hanem az avartalan nyugalom is, ami a kapcsolatból táplálkozik, és a szabad játék. Ma a fejlődés feltételei közül a játékkal fogunk ismer ismerkedni, legközelebb pedig arról lesz szó, hogy miféle nyugalomra van szüksége a gyerekeinknek, és végül arról, hogy milyen az a biztonságos kapcsolat, amiben gyökeret eresztve elég táplálékot találnak az éretté növekedésükhöz. Kicsit ezen kezemben, itt nekem valami egy picit így összement. Na, ez az. Jól van. Barátkozunk ezekkel a technikai eszközökkel. Itt látható ugyanaz egy másik ábrán, hogy hogy épülnek egymásra ezek a, a fejlődésnek, ezek a feltételei. Olyan sokféle módon megmutatom, hogy remélhetőleg a könyökötökön fog kijönni, és tudni fogjátok, hogy a kapcsolat kapcsolatra épül a nyugalom, és a nyugalomból tud kibontakozni, kifejlődni a játék. Tehát itt látható, hogy ezek szépen egymásra milyen módon épülnek. A kapcsolat mindennek az alapja, a gyereknek a róla gondoskodó felnőtteke való kapcsolat, ebből fakad a nyugalom, és a nyugalom biztosítja a játékszabadságát, és a játék az, ami a fejlődésének a mozgatórugója. Nagyon fontosnak tűnik tehát a játék. Mi a játék szerepe a gyerekeink fejlődésében? A fejlődés kutatók azt találták, amit a legtöbb ember már évszázadok óta tud, ha nem is gondolt rá, de most már tudományosan is. Most, hogy elfelejtettük, intuitíve, most tudományosan megtanultuk hogy a játék az, ami utat tör az intellektuális és az érzelmi fejlődés számára. Tehát a gyerekből előjövő igazi, valódi játék az, ami a gyerek agyában az idegrendszerében, a pszichéjében a fejlődésnek az útját feltöri, kitapossa. Olyan ez, mint a kis csibének a csőre, amikor benne van a tojásban a csibe, amikor megérik rá a csibe, akkor olyan Ingerenciája támadt, hogy elkezdje belülről kopogtatni a csőrével a tojást. Ő se tudja, hogy miért, kedvet kap hozzá, hogy elkezdjen kopogtatni egyszer csak. És csodák-csodája a csőrén van is olyan kis keményedés, amit hogyha ösztönösen kopogtat, akkor pont úgy kopogtat, hogy az a kis keményedés az oda esik, ahova kell. És aztán olyan szorgalmasan kopogtat, annyira szenvedélyesen belejön ebbe a kopogtatásba, pedig fogalma sincs, hogy mi vár rá, aztán odakünt. Csak úgy ebben a nagy ingerenciában kopogtat-kopogtat, hogy egyszer csak megreped a tojás és ki tud bújni a kis csíbe. Pedig nem tanította rá meg senki. Nem kellett beleinjekciózni semmiféle tudást, nem kellett gyakorolni az ilyesmit, hogy ez, hanem egyszerűen a megfelelő időben előtör belőle, és az, az a fajta játék, ami fejleszti a gyerekeinket, az ugyanígy a megfelelő időben, a megfelelő módon előtör belőle, ha megadjuk hozzá azokat a feltételeket, ha megvannak azok a feltételek, amik ehhez kellenek. Tehát a játék, mint a csibecsőre, úgy a fejlődés előre törő csúcsa. Vagy egy másik jó példa erre a, a kis zsenge növénynek a csirája, amikor elkezd a földből feltörni. És sokszor látunk olyan növényeket, hogy nagyon száraz, kemény földből tör fel az a puhának tűnő, gyönge kis csira. És mégis ilyen század milliméterről, század milliméterről, hogy belülről a fejlődés energiája növeszti, fejleszti és tör a fény felé, valahogy sikerül neki áttörnie magát azon a száraz, kemény talajon, és az a kis zsenge élet az elő tud jönni és ki tud bontakozni. Aki ezt az egészet kitalálta, az ennél sokkal bonyolultabb dolgot is kitalált a gyerekeinket. Meg minket. De ugyanerre a mintára készültünk. Az állatoknál is így van ez valahogy, nem csak velünk, ö, emberekkel. Minden emlős állat kölykei játszanak. Hát lopják a napot, mert nem kell dolgozni. Ugye? Ösztönösen játszanak. Nem csak az emberkölykök. Hogyha egy állat kölyök valamilyen oknál fogva nem tud nyugodt lelki állapotban játszani, egyedül, békén hagyva, akkor felnőtt korában nem lesz életképes, akkor sem, ha egyébként teljesen egészségesen született. Hátrányos helyzetű állat lesz, hiába lesznek fogai meg karmai. Hiába született egészséges kölyökként, és ugyanez igaz a gyerekeinkre is. Ha ennyire fontos a játék, akkor viszont tudnunk kell, hogy mi is a valódi játék. Nézzük meg először a játék mechanikus definícióját. A gépek világában az a játék definíciója, amikor valaminek játéka van, hogy szabad mozgás, kötött térben. Gondoljunk csak egy ilyen gépi szerkezetre, a mozgó alkatrész akkor tud mozogni, hogyha van egy kis játéka. Azaz, ott azon a helyen, ahova, ahova rögzítve van, hogy az ő funkcióját ellássa, oda nincs beszorítva, hanem amennyi kell, annyi mozgási lehetőség azért van. Úgyhogy ha nincs helye mozogni, akkor beragad. Ha meg nincs rögzítve, elszabadul, akkor meg szintén nem tudja betölteni a funkcióját, sőt, akkor lehet, hogy a többi kis alkotészt is veszélyezteti, hogy ott össze-vissza gurul és beragad. Tehát a játék fontos része a szabad mozgás, a szabadság, egyrészt, másrészt viszont ugyanakkor a kötöttség, a kötött tér is. Ugyanerre a mintára ö, működik az egész világegyetemünk, a, bolygónk, a bolygók is. Ö, a mágneses erőtérnek köszönhető, a tömegvonzásnak köszönhető az, hogy a bolygók, na ha ezek sincsenek órázra kötve, olyan szépen a maguk útján keringenek a nap körül. Van mozgásuk, mozgásban vannak, nem akadályozza őket semmi, nem szorulnak be, de mégis tehát, de mégis a helyükön maradnak a tömegvonzás miatt. Tehát most már kicsit kezdjük sejteni, hogy ez a vonzerő, ez a, a mágneses mózérő az, ami engem is most itt tart rabságban, hogy nem lebegek itt a, a szobában, hanem itt állok a Földön. Ez a rapság nekem egész kényelmes, egész kellemes, sok minden biztosít a biztonságomat is biztosítja. Ugyanebben a kellemes életre való, egészséges rabságban vannak a bolygók is, és mindannyian, szabadságban és kötött térben. A kapcsolataink viszonylatában ezt a gravitációt, ezt a vonzást nevezzük, nevezhetnénk igazából szeretetnek is, de azért nem szoktuk szeretetnek nevezni, mert az nem elég tudományos. Ez nem lehet meghatározni. Hát ezért azok, akik tudományos igényel lépnek fel, kitaláltak más szót, és azt mondják, hogy kötődés, mert azt lehet boncolgatni, definiálni, vizsgálni, mégsem olyan egyszerű, mint a szeretet. Tehát az emberi tömegvonzás, az emberi vonzás, az a kötődés, az is egy ilyen erő a Közelség keresésének és a megtartásának az ereje az ösztön erő. Ö, mindezt Gordon Newfeld is megírta, és itt látható annak a könynek a címlapja, amire ö, amit nagyon ajánlok mindenkinek. Azt írja ez a jó ember Gordon Newfelt, nagyon okos ö, fejlődés tanász, hogy a kötődés a közelség elérésére és fenntartására irányuló hajtóerő. És ez igaz a bolygókra, és igaz a gyerekeink és a mi kapcsolatunkra, meg az egymással való kapcsolatunkra is. Mindenféle kapcsolatra. Tehát a játék szabad mozgás ugyan, de kötött térben. A gyerekek viszonylatában a kötött tér ott van, ahol a gyerek részesül a kapcsolat gravitációs erejében a számára fontos, meghitt biztonságot adó kapcsolat, lendületet adó közelségében. Határokat kijelölő biztonságában. Tehát ez az, amire a gyerekeknek elsősorban szükségük van. Arra, hogy legyen valaki, aki körül keringhet a gyerek is, mint egy kis bolygó. A kötődés ereje olyan, mint a gravitáció a gyerek számára. A gravitáció nélkül az égitestek is szanezét repülnének, és nem sokáig maradna meg a világegyetem, hogyha hirtelen megszűnne benne a gravitáció. Ö, tehát a teljes szabadság, a teljes függetlenség nem csak a fizikai világban az égitestek, meg az atomok, meg az abban, abban a fizikai világban fontos. és ö, meghatározó és szükséges, amiből fel vagyunk építve, amiből felépített Isten mindent a sejtjeinken keresztül a világegyetemig, hanem a kapcsolatainkban is meghatározó. Tehát magányosan, elválasztottságban, egymás nélkül, önmagunkat se tudnánk meghatározni, nem tudnánk se felnőttként élni, se gyerekként kifejlődni. Felnőttként csak-csak csak még elboldogulhatnánk valahogy az emlékeink által, a lelki erőnk, amit magával hozt, magunkkal hoztunk, az adna nekünk némi ö, tartalékot, úgy, mint egy elem. De a kicsi gyerek, akinek még nincs eleme, annak folyamatosan szüksége van arra, hogy belegyen dugva a kapcsolat konnektorába, ahhoz, hogy működjön. És éppen ezért, mert ennyire elementáris szüksége van rá, a kicsi gyerekek ö, mindenhova konnektorral járnak, vagy ilyen dugóval járnak és mindig keresik, hogy hova dughatják be a csatlakozójukat. Az az első, hogy becsatlakozni, és amikor jön az áram, akkor rendben vagyok, akkor lehet más dolggal foglalkozni. Amíg az nincs meg, addig nyugtalan a kisgyerek. Addig nincs meg az a nyugalom, amiből bármilyen kreatív, bármilyen fejlődő belső lendület-energia játék kialakulhatna. A kicsi gyerek minden más szükségletét megelőzi, tehát az a szükséglete, hogy a róla gondoskodó felnőtthöz tudjon kapcsolódni. Na most a kicsi gyerek nem tudja, hogy olyan valakihez kell kapcsolódni, aki róla gondoskodik. Azt nekünk kell tudnunk, hogy milyen erős benne a kapcsolódási igény, és ő bárkihez bár kapcsolódik, akihez lehet. Az a mi felnőtt felelősségünk, hogy a gyerekeink életét úgy alakítsuk, hogy olyan valakihez kapcsolódjanak, aki egészséges és jó, aki róla gondoskodó felnőtt. Elsősorban mi, vagy ha kénytelenek vagyunk kiszervezni egy kicsit, akkor is olyanokra bízzuk csak rá, olyanoknak adjuk át ideiglenesen, akikben nyugodtan kapcsolódhat. Ö, nekem azért tetszik ez, a, ez az analógia a gravitációnak és a kötődésnek az összehasonlítása, mert alapvető, megtartó erő mindegyik, nem véletlen, hogy ugyanaz a teremtője. Na most, ha a kisgyerek kapcsolat égsége annyira kielégült, hogyha annyira jól lakott, hogy az anyukája már eszébe sem jut, a számára fontos felnőtt már eszébe sem jut, már annyira magától értetődő, hogy ott van, hogy már rá se kell gondolni, akkor tud a kisgyerek felszabadultan más felé fordulni, és akkor fogja más érdekelni, és akkor fog elkezdeni játszani. Anya nem hiányzik. Nem kell keresni, hogy hol van, mert valahol itt van, itt van a közelben. Nem kell aggódni, nem kell résen lenni. Nem kell aggódni, hogy eltűnik. Úgy is mindig itt van valahol. Magától értetődő anyának a jelenléte. Ahogy magától értetődik, hogy a talaj is mindig itt van a lábunk alatt, a gravitáció vonzerézének köszönhetően. Amikor eljöttem otthonról, nem kezdtem aggódni, hogy vajon itt is lesz-e majd vonzerő, mert semmi beveszem ezt a dolgot. Pedig nagyon fontos, de nem gondolok vele. A havi kiadásaim közésekel beszámítani, pedig sokat ér, de annyira van, hogy már nem is gondolunk rá. A kisgyereknek ennyire szükséges, ilyen elementálisan szükséges a legfontosabb kapcsolata, és akkor jó, akkor van jó állapotban a kisgyerek, hogyha már levegőnek tud nézni, mert annyira ott vagy. Hanem nem kapaszkodnia kell, hanem már rád Tehát akkor tud felszabadultan a játékában merülni a kisgyerek, hogyha maga mögött, alatt, felett, mellett tudja számára legfontosabb kapcsolatát. És abban a pillanatban, hogy nem érzékeli az anya közelségét, elveszíti a játékra való szabadságát is és szorongani kezd. Akkor is ez történik, hogyha anya ott van ugyan, de nincs köztük meg az a bizonyos kötődő kapcsolat. Vagy akkor is ugyanúgy szorongani kezd, hogyha van ugyan aki vigyázon rá, de az ő számára az a valaki idegen. Hát a kisgyerek nem azért, kisgyerek számára nem ö, intellektuális okokból fontos, hogy legyen mellette egy róla gondoskodó felnőtt, ő nem gondol arra, hogy veszélyek vannak, és valakinek fel kell tudnia venni a telefont, és valakinek ki kell tudni nyitni az ajtót, ha tűz van. Ő semmi ilyesmire nem gondol, hanem neki ez egy érzelmi biztonság. Úgyhogy, ha mi egy számára idegere rábízzuk, aki nagyon jó, mindenben és nagyon megbízható, csak éppen a gyerek nem ismeri, az a kisgyereknek ugyanolyan rémületes, mintha az utcán elveszítenénk. A biztonságos kapcsolat hiánya, külön fenyegetettség nélkül is elveszettségérzést, fenyegetettségérzést kelt a kisgyerekben, és akadályozza, hogy felfedező útra induljon, hogy kísérletezzen és alkosson, azaz játszon. A játék tehát szabad mozgás kötött térben, az volt az egyik dolog, és a másik pedig, ami nagyon fontos vele kapcsolatban, hogy spontán és önkéntes tevékenység. Itt leeshet a, az aggodalom a teher a vállunkról, mert nem arról fog szólni ez az előadás, hogy milyen kreatív játékokat kell befe, ö, beszerezni, vagy hogy naponta hány órát kell együtt játszanunk a gyerekünkkel. Nem ilyesmiről lesz szó. Az a bizonyos játék, amire szüksége van a gyereknek, ami fejleszti, az spontán, úgyhogy nem attól függ, hogy mi mit tanítunk neki és önkéntes, belőle fakad, akkor, ha megvannak a feltételek. Nem tanított dolog, és nem is olyan, amit utasításra végez a gyerek. Attól még nem fog a gyerekünk valóban játszani, hogy azt mondjuk neki, hogy most játsszál szépen. Vagy leülünk mellé, és megpróbáljuk valamilyen érdekes dologra felhívni a figyelmét. Ettől lehet, hogy jól elszórakozunk, és azok az idők is lehetnek nagyon kedves és jó idők a kapcsolatunk szempontjából. Tehát nem ne úgy menjetek haza, hogy itt most én azt mondtam, hogy nem szabad játszani a gyerekekkel, de az a bizonyos játék, ami a fejlődés előretörő csúcsa, a mozgató rugója, az a spontán, belülről fakadó játék. Azért vannak mindig ilyen képek. Ezek a gyerekek nem. nem a világ legjobb színes műanyag készségfejlesztő játékaival játszanak, hanem ezzel-azzal, amit találnak, és általában legtöbbször egyedül látjátok őket ezeken a képeken. És olyasmit csinálnak, amit ők találnak ki. Nem valami felnőtt szervezte meg nekik, hanem volt rá lehetőségük, volt rá idejük, volt rá nyugalmuk és voltak cuccocskák, amiket találhattak maguknak és létrejött a valódi, spontán játék. Tehát a gyerek ösztönösen magától, spontán módon elkezd játszani, és minden gyerek, akkor, hogyha megvannak a játék feltételei. Ha például egy gyerek már jó sok zenét hallott az életében, a háttérben, és éppen nincs lekötve, hagyják, hogy haddonatkozzon, akkor Egyszer csak lehet, hogy össze fog szedni mindenféle hangot adó tárgyakat, és elkezd kitalálni valami érdekes hangzást magának. És ő ott zenél lebödrökkel, meg ezzel a, a nem is tudom mivel félbútor darabbal, és zenélni fog. Tehát ez az kell, hogy valami inger azért már érje, már azért hallott valami zenére emlékeztető dolgot, és vannak dolgok, és nem rettegve kucorog az asztal alatt, miközben fölötte ordítóznak a szülei. És nem egyik fejlesztő foglalkozásról a másikra viszik, amikor ilyesmire nem lenne ideje neki. Vagy az is lehet, hogy összeszedi, hogy talál, itt-ott, odakint, ide-bent, anyukája kibírja a döglött bogarat, és alkotni fog. Lehet, hogy csak ő tudja, hogy az ott micsoda. De ő tudja. Az ő számára az ott egy kis világ. És milyen jó, hogy az anyukája nem csak azt látja, hogy már megint miket hortál ide össze, fiam, és miért pont itt a nappali szoba közepén, hát hogy néz ez ki, jönnek a vendégek, el kell pakolni, hanem tudja az anyuka, hogy ez itt egy ember, palánta, egy fejlődésben lévő ember, egy gyerek, aki éppen most fejlődik, most batakozik ki, és ez az elemi szükséglete, hogy tüsköd bogarat, és mindenféle szemetet összehordjon, és abból alkosson. Ez nagyon jó hír a számunkra, hogy tudhatjuk, hogy a fejlődést belülről fakadó, spontán, felderítő, kísérletező és alkotó játék viszi előre. Olyan játék, amit a gyerek magáért, a tevékenység öröméért végez, nem azért, mert ő tudja, hogy neki fejlődésre van szüksége, vagy ezt és ezt is ezt a készséget meg akarja tanulni. Örömből játszik, és azért, mert ember és belülről ugyanúgy hajtja a megismerés vágy, a kísérletezés vágy, a, a, a tudás vágy, az alkotás vágy, mint ahogy a kis is hajtja az a megmagyarázhatatlan vágy, hogy egyszer csak elkezdjen kopácsolni. Ha a gyerekünk így játszik, észreveszük, hogy így játszik valahol, akkor érdemes visszavonulni és megfigyelni őt. És legfőképpen érdemes békén hagyni. És csak a háttérből vigyázni rá. Ez jó azért, hogyha ott van egy felnőtt, akinek az erőterében, a gravitációs vonzásában mehet végbe ez a játék, és az is jó, hogyha te tudod, hogy éppen veszélybe sodorja magát, akkor egy kicsit odait teszed, ahol már nincs olyan nagy veszély. Tehát a felnőtt erőrelátása, a felnőtt nem csak játékos gondolkodása, kell, azért is vannak felnőttekre bízva a gyerekek. De nem az, a mi dolgunk, hogy mindenben megszabjuk, hogy mit csináljon, és irányítsuk, és beosszuk az idejét, és megmondjuk, hogy mit kell játszani, hogy kell játszani, és azt nem úgy kell, hanem úgy kell. Nem fejleszteni kell a gyerekeinket, hanem megteremteni a játéknak a lehetőségét. Hadd buzogjon belőlük az a kedve. Sőt, hogyha nagyon-nagyon megtetszik nekünk, amit csinál, még abban is jó, ha egy picit visszafogjuk magunkat. Az nem árt, hogyha úgy kilóga láb és látszik, hogy mi örülünk, mert úgy általában nagyon jó a gyerekünknek, hogyha ő tudja, hogy mi örülünk neki. És élvezzük őt, élvezzük a társaságát, élvezzük, hogy ott van, élvezzük, hogy milyen. De jó, hogyha elfelejtjük azt a fajta pedagógiai rossz szokást, hogy ha észreveszünk valami jót, akkor arra rögtön le kell csapni, és meg kell dicsérni, hogy megerősítsük. Tehát ez a megerősítő, kioltó szemlélet. Mert általában, amikor egy gyerek mélyen beleverül valamibe, amit ő élvezés szeret csinálni, és nem valami haszon miatt csinálja, hanem azért csinálja, mert olyan jó azzal foglalkozni, és elfeledkezik minden másról, és akkor egyszer csak jön anyuka, és megdicsér, hogy jaj, de ügyes vagy, ha te már tudsz ilyen szép várat építeni, na hát... Fényképezzük le, nézd, apa, nézd, gyere te is, hogy milyen ügyes, mi lányunk. Mi ezt gondoljuk, mi buta felnőttek, hogy ez majd arra sarkalja a kislány, hogy még szárnyalúbban építsen. De a gyerek nem olyan anyagból van, mint amit mi elképzeljük legtöbbször. És ilyenkor különféle gyerekek különféleképpen reagálnak, de csak kevés gyereknek tesz ez jót. Vagy úgy reagál, hogy akkor elkezd nekünk építeni a gyártja, azokat, amiért kapott végre egy dicséretet, és akkor az már nem játék lesz, hanem munka. Rájött, hogy van annál nagyobb dolog is, mint az az élvezet, hogy várat építek, az, hogy ezért kapok valamit. Vagy egy elismerést, vagy egy jutalmat, vagy egy fagyit, vagy valamit. És akkor elkezdődik a, a fejében az üzleti világ, és vége van annak a fejlődő belső játéknak, vége van a, annak a spontán művészségnek, ami még minden gyerek sajátja, vagy pedig Egyszerűen maga se tudja, hogy miért, de egyszerűen mérges lesz, hogy elveszük a játék örömét, és összetapossa, vagy összetépi azt, amit csinált, vagy elmegy. Ez is sok szülő tapasztalja, hogy megdicséri a gyönyörű rajzot, és erre a gyerek, aki addig egész jókedvűnek tűnt, összetépi, és elmegy, és ott hagyja. Hát miért? Mi történik ezzel a gyerekkel? Bolondgombát, evett? Vagy rossz a kapcsolatunk? Vagy valami magatartás problémája van? Nem, csak rosszul esik neki, hogy hirtelen kipukkant a lufi. Az a varázslatos játékvilág, amiben benne volt és alkotott, azt hirtelen kipukkasztottuk a mi felnőtt, megerősítő, motiváló műveletünkkel. Tehát nincs erre szükség, hagyjuk békén, élvezzük. Élvezzük tisztelettel. Hagy játszon önfeledten, hadd ne váljon, váltson munkába a játéka. Egy felnőtt ezt nehezen érti meg. Mert mi azt hiszük, hogy a gyerekünkben az lesz benne, amit mi gondosan kívülről beletettünk. Mi ismerjük az életet, mi tudjuk, hogy az élethez mi kell, és szépen, amiket már lehet, azokat beletesszük, elolvassuk a könyvekből, hogy egy három éves gyereknek mit kell már tudnia, meg a négy évesnek, vagy az öt évesnek. Összehasonlítjuk a gyerekünkkel, és amikor valami nincs benne, akkor elkezdjük azt a cuccot fejleszteni, hogy majd mire iskolába megy addigra már benne legyen, mert nem maradhat le, sőt, az se elég, hogyha olyan, mint a többiek, hanem már meg kell mindenkit előznie, akkor vagyunk nyugodtak ebben a nagy versenyvilágban. De hát ez azért elég szomorú, és tőlünk is elszívja egy picit az életet, hogyha ebben a mokkus kerékben járunk, nem érgezzük ezzel a gyerekeinket, küzdjünk meg vele magunkban, de ne lapátoljuk rá a gyerekeinkre ezt a szorongó életszemléletet. A különféle iskola előkészítő foglalkozások és mindenféle képességfejlesztők is emiatt a szorongás miatt olyan népszerűek. Önmagukban, hogyha a gyereknek lenne 48 órája egy nap, és eleget tudna játszani, rohangálni, fáramászni, sáros lenni, sebeket szerezni, rajzolni, tűnődni, nem csinálni semmit, dudorászni, énekelni, szerepjátékokat játszani, fantáziálni, és még azon kívül ráérne eljönni velünk a fejlesztő foglalkozásra, hogy mi is megnyugodjunk, akkor nem lenne olyan nagy baj. De mivel véges a gyerek ideje is, meg az ébren töltött óráig, ezért a fejlesztő foglalkozásoknak és egyéb hasonló olyan tevékenységeknek, amiket mi felnőttek beiktatunk, azért, hogy civilizálódjanak a gyerekeink, vagy azért, hogy más gyerekekkel játszanak, ezek általában a játék elől veszik el az időt. Úgyhogy nagyon érdemes meggondolni, hogy mit áldozunk fel, miért. Mert alapvetően nem úgy alakulnak ki azok a képességei a gyerekeknek, amire tényleg szüksége lesz az életben, vagy az az agya, amivel majd az iskolában okos lesz, hogy mi előre okosan belefejlesztjük ezeket a képességeket, ezek a képességek maguktól, egy belső program szerint fejlődnek, alakulnak, ha megvan rá a lehetőség. És ezt lehet, hogy túl sokszor elmondom, azért mondom meg, hogy valahogy higgyétek már el. <gül> És ez tényleg óriási dolog. Mennyire más lenne a társadalom, mennyire más lenne a világ, hogyha érett, kibontakozott, felelősségteljes, nyugodt, boldog emberek járkálnának benne. Akár van sok pénzük, akár nincs sok pénzük, akár vezérigazgató akár szafaládé készítők. Ott lennének a helyükön, boldogok lennének, kibontakozottak, nyugodtak, fütyörésznének, lenne egy jó szó a másik emberhez, ö, nem ordítanák lilára a fejüket a forgalomban, délutánonként játszanának a hobbiaikkal, élveznék azt, hogy élnek, élveznék egymás társaságát, nem egymáson töltenék ki a mérgüket, törődnének egymással, normális emberek lennénk. Akkor, hogyha a gyerekeinket hagynánk felnőni, és hogyha az emberek nagy része önmagán belül, az elképességeink belül elérné az ő emberi érettségét. Úgyhogy erre volna igazából szükség. Azt hisszük sokszor, hogy mi szülők, hogy a legfőbb dolgunk az, hogy a gyerekeink viselkedését csiszoljuk tökéletesre. Azt is úgy, mint a, mint a kőfaragó. Pedig igazából a kertészeti munka az, amit el kellene velük végeznünk, és az is éppen elég. Azért, ha belegondolunk, hogy egy földműves vagy egy kertész mennyi minden csinál egész évben, bízva a jövőben, hogy majd a föld alatt, amit ő nem lát, ott megtörténik a megfelelő fejlődés. Tehát van elég dolgunk. De milyen jó lenne, ha nem azzal foglalkoznánk, amivel nem kell, hogy legyen arra időnk, amivel meg kell? Az, a kertészeti munkát, a locsolást, meg a, a föltúrást, meg az ültetést, meg a metszegetést mi végezzük el. Az érdemi munkát, az alkotó munkát, az életadást, azt viszont Isten megtartotta magának, és milyen szerencse, hogy még nem találtuk ki tudományosan, hogy hogy kell minden olyasmitbe is belepiszkelni. Én azt gondolom, hogy ha valaki hogy a méhen belül hogy lehet bizonyos képességeket fejleszteni, akkor már ott is elkezdenénk kurkászni és turkálni, hogy már mire megszületnek a gyerekek, akkor is már előnyel induljanak az életbe. Hát igazából Isten felelőssége az, hogy és el is végzi ezt a munkát, hogy a növekedést adja. Ugyanúgy, mint ahogy a csontjaink növekedését is. Nem felejtődik el az, hogy az egyik csontrétegre ráépüljön a másik csontréteg, de azért tehetünk érte dolgokat, mert tudjuk, hogy aki sokat mozog, meg jól táplálkozik, annak jobban fejlődjenek, fejlődnek a csontjai. Ugyanígy van az összes többi fejlődési területtel, az agyunk fejlődésével is. Erre egy példa, ez a Biblia igemes, amit odaírtam, apostol éppen arról ír, Másoknak, hogy ő hogy végzett munkát emberekkel, akiket mentorolt, akiket támogatott fiatal felnőttekkel, és ott is azt írja, hogy, mert ott vállítólag összevesztek azok az emberek, hogy én ennek vagyok a tanítványa, én meg annak, és nem értettek egyet, biztos azok is magyarok voltak, nem tudom. De minden esetre Pál tisztába teszi a dolgokat, és mondja, hogy én ültettem, Apollós öntözte, de a növekedést nem miattuk. Nem mi húztuk ki a földből, hanem Isten adta a növekedést. Úgyhogy az se számít, aki ültet, az sem, aki öntöz, hanem csak Isten, aki a növekedést adja. Tehát végül is az érdemi munka az Istené, és milyen nagyszerű, hogy mi is bele egy kicsit ebbe a munkába, hogy vele együtt dolgozhatunk és élvezhetjük közelről azt a csodálatos fejlődést, ami egy gyerekben végbe megy. Az előbbre haladást, a gyerek előbbre haladását ugyanis nem az okozza, hogy megtanítjuk bizonyos dolgokra, hanem az érési folyamata adja az, az a belülről fakadó fejlődés. Nem kívülről kell noszogatni, meg húzogatni, hanem belülről fakad a fejlődés. A gyermek saját játéka az egyik legfontosabb biztosítéka annak, hogy az érési folyamata végbe menjen. Ne csak elkezdődjön és meglekedjen, hanem benjen, Végbe menjen. Végig be menjen és ne akadjon el félúton. Úgyhogy az a kérdés, hogy az alkotókészsége hogy fejlődhetne? Hogy kísérletezhetne új gondolatokkal? Hogy szárnyalhatna a tudásvágya, a kísérletező Úgy, Úgyhogy valaki mindig megmondja neki, hogy mit csináljon, és hogy csinálja, és mindig kijavítja? Azt gondolom, hogy érezzük mindannyian, hogy valahogy nem úgy. Mi tehát a játék? Jobban megértjük, hogyha előtt tisztázzuk, hogy mi nem az. A játék nem munka. Olyan nagy energiával, szorgalommal és kitartással végzett tevékenység a játék, hogy azt hihetnénk róla, hogy na ez az igazi jó munka, így kell dolgozni. Úgy kell dolgozni, hogy egy három éves gyerek játszik. Mindenki úgy dolgozna, akkor menne előre a világ. De az, amit a három éves gyerek csinál, ilyen nagy elánnal, az nem munka. És ez annyira fontos, hogy megértsük, hogy mi felnőttek, mi munkaorientált módon gondolkozunk, és ez nem baj, valakinek úgy is kell gondolkoznia. Számunkra már minden ok-okozati ok összefüggésekben van. Azért megjegyzem, hogy a felnőttek is, felnőtteknek is nagyon egészséges, hogyha nem csak ezt csinálják, hanem időnként kikapcsolódnak és játszanak. Bennünket is fejleszt, bennünket is épít. Nekünk is egészséges a játék továbbra is, de nekünk azért fontos, hogy tudjunk dolgozni is. A gyerek viszont még csak játékra képes, ő még nem képes munkára, és nagy baj keletkezik benne, amikor mi meg arra ösztönözzük, hogy munkaüzemmódban élje a kis életét. Tehát mi okokozati összefüggésekből benn élünk, abban gondolkodunk, számunkra minden a munkáról szól, és a munka az olyan tevékenység, egyszerűen azt nevezzük munkának, amit valamilyen eredményért végzünk. Most megcsinálok valamit, hogy később jó legyen. Most elmegyek vásárolni, hogy aztán este tudjak vagy legyen, miből vacsorát főznöm. Mi felnőttek mindent azért csinálunk, hogy legyen valami eredménye, legyen valami látszatja. Már nagyon jól tudjuk, hogy amit teszünk, az következményekkel jár, meg ha nem teszünk valamit, az is következményekkel jár. Igyekszünk azt tenni, ami jó eredményre vezet, és igyekszünk felhagyni azzal, ami nem jó eredményre vezet. Azt hiszük, hogy ugyanez a gondolkodásmód a gyerekeink számára is természetes, és ebben tévedünk. És ha ezt megértjük, akkor egy csomó fajta nevelési szokásunkat el fogjuk engedni, és másokat fogunk helyette fölvenni. Hasonlítsuk össze a játékot és a munkát ebben a nagyon egyszerű táblázatban. A munkában az eredmény az, ami motivál. Ha ezt teszed, annak ez lesz a következménye. Ez eredmény. Viselkedj jól. Ez eredmény. Ez munkaorientált gondolkodás. Hogyha nem vigyázol, eltörik. Ez is eredmény, ez is munkaorientált gondolkodás. Előre kell gondolkozni, hogy mi lesz, mielőtt cselekszem. Ez munkaorientált, eredménycentrikus gondolkodásmód. A játékban viszont maga a tevékenység az, ami motivál, ami leköt, ami örömöt okoz. Amit a tevékenység öröméért teszel, az a játék. Nincs szó eredményről. A játékban, ami elfoglal, ami leköt, amiben a gyermek elmerül, az maga a tevékenység. Nem azért rajzol, hogy legyen egy rajz, amit majd kiteszünk a falra, hanem ő élvezi, hogy rajzol, és melléktermékként keletkezik egy rajz, amit aztán anya kites a falra. Az eredmény nem szerepel a gyerek tervei között. Ha megeszed a spenótot, erős leszel. Ez eredmény, amit mi mondunk neki. Ez az ő gondolkodásától még idegen. A hat éven aluliak világában egyszerűen nincs értelme az ilyesminek. Mi azért mondjuk állandóan, azért csináljuk ezt állandóan, mert számunkra csak ennek van értelme. A kisgyerek világa viszont még nem munka alapú. Nem is tudnak mit kezdeni az ilyen munkaalapú gondolkodással és rendszerrel, mert a pszichés fejlődésük egyszerűen nem tart még ott, nincs meg rá az eszközük, hogy így gondolkozzanak. A kicsik semmiért nem dolgoznak meg, és fel sem tudják fogni, hogy egy későbbi eredmény érdekében most lenne érdemes előre gondolkozni, és ezt vagy azt tenni, ezt vagy azt nem tenni. Ezen a képen látható egy nagyon egyszerű, sematikus agy ábrázolás. Középen a piros a limbikus rendszer, azt nevezzük érzelmi agynak, és elől pedig a prefrontális kéreg, az pedig a tudatos döntések ö, agy része, ami abban segít nekünk, akiknek már működik. Tegyük fel, hogy legtöbbünknek már működik, többé-kevésbé abban segít, hogy munkaüzemmódban is tudjunk leledzeni, tehát hogy előre gondolkozzunk, mérlegeljük a lehetőségeket, és aztán döntsünk, tehát hogy következetesen cselekedjünk. Ennek az eszköze a prefrontális kéreg. Ez a sejthalmaz ott a homlokunk mögött, a gyerekeknél gyakorlatilag 5-6 éves kor alatt még nem lát munkához. Még nem, nem működik az a részük, ami ezt a számunkra teljesen természetes ö, funkciót ellátja. Úgyhogy olyasmit, ha arra várunk, azt várjuk el tőlük, hogy ha már 99-szer elfenek eltelek az, azért, hogy nehet ki a virágcseréből a kukacot, akkor most már tényleg nehet ki ezt a gyerek nem érzi, nem, előre nem gondolkodik. Ha ingerenciája talán a kukacra, akkor előbb megeszi, és amikor már elmúlt az ingerencia, akkor tudja, hogy nem kell, nem jó kukacot enni, nem szabad, mert anya megver. Tehát a kisgyerek egyszerre a limbikus rendszerből, ahol a nagy érzelmek és indulatok vannak, és még nincs ami korlátozza, a kisgyerek agyába onnan egyszerre csak egy érzés, egy indulat, egy motiváció jut át. Az, az eszébe. És lehet, hogy ugyanarról a dologról ő is tud többféle dolgot, hogy a testvérem undok és meg kéne verni, de a testvéremet szeretem. És ez mind a kettő igaz, de én azért nem verem meg a testvéremet, mert tudom, hogy egyszerre tudom, hogy undok is, meg hogy szeretem is, és nem fogom megverni. Nekem van, mit eldöntenem. Mérlegelhetek és dönthetek úgy, hogy nem fogom megverni. De a kisgyerek, aki még csak egyszerre egy indulatot tud a fejében kezelni, neki még nincsenek vegyes érzései, és ennél fogva nincsenek belső konfliktusai. Igen, a konfliktus fejleszt. Akinek még nincsenek olyanok, az, amikor elfogja az indulat, akkor cselekszik. A testvérem vagy undok, és meg kell verni, vagy aranyos, és meg kell puszilgatni. Lehet, hogy 5 perc múlva aranyos lesz, és puszilgatni kell, de most verni kell. És ha belegondolunk a nagyon primitív emberek, akik megrekedtek valahol ezen a szinten, és óvodás szindrómában szenvednek felnőtt korukban, azok most is 35 éves korukban is ugyanígy tartanak. Mert ott van a fejükben ez a hely. Annak a, annak a résznek, annak a halmaznak, ami ezt meg tudná, de nem gyakorlatoztatták, még nem, el, nem kezdte el a funkcióját betölteni. Sőt, amikor majd elkezdje a funkcióját betölteni 5-6 7 kinek, mikor a normális fejlődés során ez a képesség a belső konfliktusok során, akkor is csak nagyon szépen, lassan, fokozatosan érlelődik és fejlődik, és ma már azt mondják a tudósok, hogy a teljes fejlődését olyan 25 éves kor körülre éri el. Tehát még a 17 éves is meggondolatlanabb és impulzívabb mint a 21 éves és még a 21 éves is meggondolatlanabb mint a 25 éves. De már azt is tudjuk, hogy nem az évek számától függ az ember érettsége, hanem egyéni mindenkinek az érettségi tempója. Nagyjából megvan, hogy, mi, na, hogy mi, mikorra várható ideális körülmények között a különböző érettségi programoknak a beindulása, de egyénileg nagyon különböző, és a nevelés, a, a szülői ház, az otthon, a család sokat segíthet abban, hogyha jól melegítjük a gyerekeinket, akkor biztosabban és gyorsabban fejlődnek. De a nevelési program bennük van, és az halad előre. Na, tehát ez az, ami ahhoz kell, hogy az ember már ne csak játszani tudjon. Amikor még ez nem működik, akkor még csak érzelmek, meg indulatok vannak, meg élvezet, és akkor még a gyerek nem tud úgy gondolkozni, hogy ki mint vett úgy arat, hanem még csak azt csinálja, amit szeret, és amit a, az ösztönei, a, a kopogtatós, fejlesztő, csibekopogtatós ösztönei diktálnak, hogy játszon, hogy felfedezzen, hogy megismerjen. A játék tehát nem munka. Amikor a kicsi gyerek azt hallja, hogy ha most szépen csöndben rajzolsz, akkor később játszom veled, akkor azzal ő igazából nem tud mit kezdeni. Hallja, vissza is tudja mondani. Lehet, hogy ahhoz, hogy emész a saját babáinak is majd elmondja ugyanezt, de ez nem azt jelenti, hogy igazán megértette, hogy miről van szó. Azzal se tud nagyon mit kezdeni, hogy ha még egyszer hozzányúlsz a telefonomhoz, akkor elfenek hogy ha nem sírsz a doktorbácsinál, akkor kapsz csokit. Ha veregszel a homokozóban, akkor holnap nem jövünk ki a játszótérre. Számodra ez teljesen nyilvánvaló és normális, hogy előre megdolgozol egy későbbi jó eredményért, vagy nem csinálsz valamit, hogy elkerülj egy rosszat. És ez azért természetes a számodra, meg a számomra, mert a mi agyunkban már működik a prefrontális kéreg, amit az előbb mutattam. Akinél, akinél ez még nem indult meg, annak még nincs hozzá eszköze, hogy ezeket a dolgokat belássa. Amikor majd elkezd működni, akkor is sok gyakorlás kell ahhoz, hogy szépen, simán, gördülékenyen, hasznosan tudjon működni. Tehát egy felnőttnek így kell gondolkoznia, hogy ha ezt csinálod, akkor az lesz. Ha tanulsz és diplomát szerzel, akkor nagyobb esélyed van arra, hogy jó állást kap. Hogyha rendesen dolgozol bejársz a munkahelyedre, nem iszod le magad szombat este, vasárnap este, elmész, felelős vagy, akkor jobb lesz az életed, mintha az ellenkezőit csinálnád nekünk, így kell gondolkoznunk, de a gyerek azért gyerek, mert ő még nem ilyen üzemmódban működik. Hat éven alul ez felfoghatatlan, még nincs hozzá eszközük. Ö, egyik kedvenc olvasmányom volt ö, annak idején Mark Twain több könyve is, az egyik a Tom Sawyer, és ebben a Tom Szójér kalandjai című regényben van ez a jó kis meghatározás a játékról, meg a munkáról, azt írja, hogy munka az, amit muszáj elvégezni, játék pedig az, amit nem muszáj. Hát ilyen egyszerű. Erről szól ez a mai előadás. Csak azért, hogy legyen mit hazavinnetek, ha valakinek el akarjátok mesélni. Amiből az következik, folytatja Mark Twain, azt már nem írtam oda, hogy a készítés és a taposó -malong taposás munka, viszont a telekásás vagy a mang -blank megmászása az nem munka. Mert az egyiket élvezzük, a másikat meg kell. A hat éven aluljákra teljes mértékben jellemző ez a mentalitás. És ez nem hiba. Nem egy olyan dolog, amit minél előbb ki kell belőlük gyomlálnunk. Ennek meg kell adni a kifutását, mert okkal van így. Funkciója van annak, hogy ilyenek. Az életük hátra levő részét majd úgy is a munka világában tölthetik, ezt mi már tudjuk. Az iskola az már munka. A teljesítmény alapján osztályozzák őket az iskolában, az már munka. Még akkor is, ha előtte azt hiszik, hogy majd fognak szeretni tanulni. Aki teljesítmény alapján osztályoznak, annak nagyon nehéz megmaradni abban a mentalitásban, hogy szeressen tanulni. <kül> A kortárs csoportokban pedig, óvodában, iskolában, kortárs csoportokban egymást, éretlen kis emberek mindig a teljesítményük alapján osztályozzák. Azért van az, hogy csúfolják egymást, azért van az, hogy olyan nagy ügy, hogy kikinek a barátja, kikivel nem barátkozik, kikét hívott meg a napjára, kikét nem. Nagyon durva, kegyetlen, erős. Teljesítmény alapján való osztályozás folyik ezekben az életlen emberek közösségében. Milyen hierarchikus rangsor alakul ki. A kicsiknek még védelemre van szükségük az a munkavilágától és mindenféle ilyen jellegű teljesítmény alapú osztályozástól. És másoknak védelemre van szükségük tőlük, mert ők ott tartanak az életben és ezért ezt nyújtják. Tehát nem jó. Ami aranyos kicsi gyerekeinkre más aranyos kisgyerekeket bízni. Felnőttekre van szükségük, mert a felnőttek mellett vannak biztonságban, nem egymás környezetében. Ezen a képen látható, hogy oldások vannak, ugye? Szerintetek ők most mit csinálnak? Játszanak vagy dolgoznak. dolgoznak. dolgoznak. Miből látszik az, hogy dolgoznak? <laughs> Igen. Igen. Tehát, úgy tűnik, hogy első pillantás, hogy ez egy olyan normális cuki kis oviskép. Lehet, hogy élvezik is valamennyire, mert már megszokták, hogy ilyen az élet. Nem feltétlenül, nem feltétlenül így kellene, hogy töltsék a napjaikat azok a gyerekek, akikről azt szeretnénk, hogy kifejlődjenek, kibontakozzanak azzal a teljes emberi, akik lehetnek. Tehát, hogyha azt akarjuk, hogy a gyerekeik normálisan fejlődjenek, akkor meg kellene értenünk, hogy nem ideje korán kell őket beszoktatnunk a munka alapú társadalom teljesítményorientált világába, hanem amíg kicsik, addig meg kellene őket védenünk, amennyire a lehetőségeink engedik ezektől. És éppen azért, hogy zavartalanul végbe mehessen bennük az a fejlődési folyamat, amelyben idővel megérnek majd arra is, hogy megállják a helyüket a munka világában. Az érettségükben múlik, hogy felnőtt korukban mérlegelni tudják-e majd a tettei következményét, és hogy jó munkások is lesznek-e. Az érettségüket pedig ebben a korban az viszi előre, hogyha hagyjuk őket szabadon játszani, szervezés, terelgetés és instrukciók nélkül. A játékhoz tehát szabadságra és nyugalomra van szükségük. Tehát ez a kisfiú, amit csinál, ez a játék. Nem az, hogy vettünk neki egy drága játékot, és azzal szélénázik. Ez a játék. Ehhez egyszerűen arra van szüksége, hogy legyen szabadsága, de legyen biztos védett környezete. Fizikailag is, meg érzelmileg is. Mert nyilván, ha ki lenne csapva a sikátorba, hogy egész nap... Ő, ő gondoskodjon magának ennivalóról, meg meleg ruháról, akkor azért nem tudna játszani, mert akkor a, a fizikai égsége, meg a fázása venné el a játék elől az időt, meg az energiát. De ugyanilyen a figyelem, a, a kapcsolat, a, a szeretet kapcsolat is a ugyanilyen lényeges és ugyanilyen fontos, csak azt ö, nem látjuk rajtuk, mert attól még szépek, hogyha a lelkük éhezik. Ahhoz, hogy egy kisfiú ennyire elmerülten tudjon gyönyörködni és csodálkozni egy lepkén, és megfigyelni a lepkét, ahhoz az kell, hogy ne legyen rászorulva, hogy nézegesse, hogy hol a mami. Még mindig itt van-e. Ne szorongjon, hogy nincs itt a mami, és délután fog csak jönni. Ahhoz az kell, hogy annyira ott legyen, hogy már ne is érdekelje. Mert annyira adott, annyira adott, mint nekem a gravitáció. Úgyhogy, nekünk ezt meg kell előbb értenünk felnőtteknek, hogy így tudjanak fejlődni, ilyen dolgokba tudjanak a gyerekeink belefeledkezni. Most tovább folytatom, hogy mi nem a játék. A másik fontos tulajdonsága a játéknak, hogy a játék nem igazi. Nem igazi. Hát ami a játék, az csak, ját, ami játék, az csak játékból van. Nem igazából. Amikor két testvér például azt játsza, hogy ők testvérek, az számunkra felnőttek számára, nagyon mulatságos dolog. Azt játszák, hogy testvérek pedig tényleg. ha hát mi van abban? De most, amikor játékból játszák azt, hogy testvérek, akkor minden, ami közöttük történik, az csak játékból van. Teljesen más. Lehet, hogy üvöltenek, verekszenek. Folyik a vér, a veríték és a könnyek. A felnőtt pedig feldúltan közbelép, hogy mi a baj? Ők pedig a legnagyobb egyetértésben ránéznek, és mondják, hogy semmi, csak játszunk. Mert éppen eljátszottak valami konfliktust, vagy valami kalandot, és a felnőtt annak a hangefektusait hallotta. Mert nagyon hiteles volt. Az a effektus, még a vér is olyan hiteles, tényleg. Zöld poltok, meg minden, ami ott van. De az egész csak játékból történt. Tehát mind a két gyerek, akik egymást verik, és ölik, és nyúzzák, és számunkra ijesztően, borzasztóan és, és elfogadhatatlan stílusban bánnak egymással, ők közös megegyezéssel játszanak. Ez teljesen más, mint amikor az egyik gyerek terrorizálja a másikat. Teljesen más. De tudnunk kell és értenünk kell, hogy miről van szó ahhoz, hogy belelássunk. A gyerekek számára, ami játékból történik, az ugyanúgy nem számít, mint a mi számunkra az, ami álomban történik. Emlékszem, hogy egyszer kicsi koromban nagyon szerettem volna éppen, általában mindig volt biciklem, de akkor éppen kirődtem az egyiket, és még nem kaptam meg a másikat, vagy valami volt, és azt támadtam, hogy a házunk mellett oda támasztva találtam egy biciklit. És emlékszem, hogy milyen nagy lelkiismeret furdalásom volt álmomban, hogy én most akkor elmegyek, elmegyek ezzel karikázni, és valahogy tudtam, hogy én most alszom, úgyhogy most nyugodtan elmehetek és biciklizhetek vele, mert ez most úgyis csak álom. És el is mentem, és biciklisztem is, de közben még végül is, végig éreztem, hogy jaj, de hát ha valahogy ez mégis. És azért emlékszem még mostanában, még most is erre, mert bennem volt ez a konfliktus. Biztos már hat éve felüli lehettem. De mégis tudjuk azt, hogy ami az államban van, az nem a valóság, úgyhogy ott következmények nélkül csinálhatunk dolgokat. És éppen ez a lényeg a játéknak, a gyerekeknél, hogy ez egy olyan védett kis világ, ami nem a valóság része, ott nem a valósággal kell számolni, hanem ott következmények nélkül csinálhatunk dolgokat. És ö, olyan, mint, olyan, mint a mesében. És ez kell, ez a fajta védettség kell, hogy legyen egy következményektől mentes védett tere, egy játszó tere a gyerekeinknek. Az a két gyerek, aki egymást csépeli, ezek lehet, hogy magukra próbálnak valami szerepet, mint egy színész, és tisztában is vannak vele mind a ketten, úgyhogy nem esnek kétségbe, amikor egymástól kapnak némi fizikai odahatást. Mert közben boldogok. Lehet, hogy sírnak, de attól még boldogok. Mert, és az ő helyük még nem a rideg valóságban van, nem abban a világban van, hogy hogy viselkedsz, hogy néz ki a ruhát, már megint hogy nézel ki, ha kiizzadsz, akkor meg fogsz fázni és stb. Nem is akarom sorolni ezeket az idegesítő dolgokat. Sajnos tudjuk, mert mindannyian hallottunk már másoktól olyan dolgokat. Na, tehát ezek a gyerekek ilyenkor nem a Földön járnak, hanem a szárnyaló képzelet, a ami lenne, ha birodalmában, és ott van a helyük. Játsszuk azt, hogy mi vagyunk a testvérek, ez teljesen más, mint az, hogy történetesen igazából testvérek vagyunk. Véletlen egybeesés. Nincs jelentősége. Aztán szeretnek jelmezbe öltözni. Az egyik hajós, De nem azért, hogy aztán az iskolai jelmezversenyen ki lesz az első. Ugye? Azzal rontjuk el ezt a, ezt a csodát, hogy jelmezbe lehet ö, ö, öltözni, elrontjuk azokkal a ronda versenyekkel. Tehát szeretnek jelmezbe öltözni az egyik a... Hajós kapitány, vagy a kalóz, a másik a katona, a harmadik a királynő, a negyedik a beszélő cápa, annak idején én a beszélő cápa voltam. Állítólag a Bilin igazgattam a farkuszonyommal. És ez komoly dolog, az fontos. És Ebben a korban a fantáziajátékoknak a tegyünk úgy, mintha játékoknak van itt az ideje. Ez az igazi élet, hogyha így történhet az élet a gyerekkel, és nem annak, hogy a realitások törvényszerűségeivel ismerkedjenek, és a következményekkel tanuljanak számolni. A játék nem igazi. Ami játékból történik, az álomszerű, és nincsenek következménye. A játék tehát nem munka, nem igazi, hanem mi kifejező és felderítő tevékenység. Csupa kísérlet és csupa önkifejezés. Amikor a kisgyerek játszik, amikor... Azt tör elő belőle, ami, akkor azt tör elő belőle, ami benne van. Vannak tartalmai, gazdagodnak a tartalmai, és azok jönnek ki belőle. Belőle hajtja előre az, ami benne van a fejlődés útján, a játékos kedve, a kíváncsisága, a kísérletezőkedve, kedve, az alkotó kedve, mindez. És játék közben, a szószoros értelmében előbújik és megmutatkozik az, ami benne van. Tehát ezért érdemes megfigyelni ezt a csodát, helyet, hogy úgy éreznénk, hogy nekünk előtt kifaragnunk. Ugye mennyire más az attitűd, más a szemlélet? És nem csak megmutatkozik, hanem formálódik, alakul és növekszik és fejlődik is a sok-sok tapasztalat során, amit a játékban szerez. A játék közben az ember rejtett belső világa tör elő, úgy, mint ahogy a száraz földből az a növényke. Utat tör magának, belülről kifelé, tehát az igazi fejlődés az belülről kifelé történik, nem pedig kifelül, kívülről befele egy műanyag tölcséren keresztül. Ezért is érdemes a gyerekeinket inkább a háttérből megfigyelni játék közben, hogy jobban megismerjük őket és élvezzük őket, ahelyett, hogy kitalálnánk nekik, hogy mit csináljanak, és irányítanánk őket, és szabályoznánk őket, és javítgatnánk őket. Tehát Isten és fejlődési programját nem tudja túl szárnyalni a legokosabb fejlesztő pedagógusnak, a legokosabb ötletesen. A legjobb fejlesztő pedagógusok valószínűleg gyerekkorukban inkább játszottak és azért lettek olyan kreatívak. Persze a rejtett belső világát a gyerek csak akkor tudja előhozni magából, hogyha kötött térben lehet. Tehát abban a biztonságos térben mozoghat, amit a számára a legfontosabb kapcsolat nyújt neki. És a kicsi számára ez a számára a legfontosabb felnőtt közelségét jelenti. Az a bizonyos kötött tér, ez a kapcsolat anya ott van a háttérben, ezért a gyerek az anyáról, anyáról megfelelkezve rohangálhat és élvezheti ezt a játszóteret. Ha anya eltűnne, akkor a kisgyerek a játékot és elkezdené kétségbe esetten keresni. Plátón szerint a játék boldog ugrás. Boldog, felszabadult ugrás. Újra hangsúlyozom, hogy a munka ellentéte. Olyan tevékenység, ami önmagában okoz örömöt. A lélek is szárnyal a valódi játék közben. Aztán úgy folytatódik ez a Plátón idézet, hogy elrug elrugaszkodás a realitások talajáról, amit az előbb mondtunk. Hogy a játék nem igazi. A kutatók a közelmúltban jöttek rá, hogy nem csak a gyerekeknek van szükségük játékre, hanem a felnőtteknek is, és a progresszív munkahelyeket már megpróbálják olyan játékosra berendezni. Fel lehet menni az internetre és megnézni a Google-t, hogy a Google cégnél hogy dolgoznak az emberek. Hát az ember kedvet kap hozzá, hogy ott dolgozzon, mert nem szokványosak ott az irodák meg a munkahelyek, de ugyanezt hallottam a Magyarországi Prezi-ről is. Érdemes megnézni a honlapjukat, hogy ott micsoda munkakörülmények vannak. Hát nagyon bulis. Azért, hogy előjöjjön, nyilván nem azért csinálják, hogy gyerekségbe tartsák az embereiket, hanem azért, hogy a, a, a kreatív energiák felszabaduljanak, és így ezáltal többet termeljenek azok az emberek, akik ott dolgoznak. Tehát többre megyünk még mi felnőttek is, ha van időnk, alkalmunk, lehetőségünk játszani. Úgyhogy van hobbia, az játszol, akinek nincs, az keressen magának. Itt, itt van ez a Google például, ezt a Google-nek a honlapjáról vettem aztán ezt a képet. Megvan van szabba, hogy napi mennyi időt kötelesek a munkaidőben abba adni a munkát, és elmenni játszani. Nem csak játékosan fejleszteni, hanem játszani. Ennek valószínűleg semmi köze nincs ahhoz, amin ez a pacáképpen dolgozik a Googlenél. De mivel ezt is megcsinálhatja, ezért a lelke, lelkének olyan forrásai buzognak fel bennük, ami később aztán hasznos lesz a munkájában is, és pénze lesz belőle a cégének. Tehát a játék az önkifejező és felfedező tevékenység, akár szenvedélyes érdeklődés, tudás, szomj, művészet, alkotás, fúrás, faragás, festés, zene, kertészkedés, versírás, kocsi szét és összeszerelés és mindenféle, sok minden lehet játék valakinek. Ez is játék. Ez is egy olyan valósától való elrúgaszkodás. Úgyhogy érdemes olyasmit csinálnunk, és a gyerekeinket is olyan lehetőségeknek kitennünk, ahol elrúgaszkodhatnak egy kicsit a, a hétköznapok kockás egyen világától és a szokások szorításától. És aztán, ami szintén lenyűgöző, és a Platón idézett fordítás, hogy a játék átugrás az ismeretlen új keretek közé. Tehát boldog, meg elrugaszkodik, meg átugrik valami ismeretlenbe. Tehát az új, a játékos lelkület az új dologra nem úgy néz, hogy ijesztő, hanem úgy néz, hogy ide vele. Ezt még, itt még nem voltam, tehát persze, hogy oda akarok menni. Azok az emberek nem azt mondják, hogy járt utat járatlanért elne hagy, hanem hogy járatlan a járt elne hagy. Ö, tehát átugrás az olyan ismeretlen új keretek közé, amelyekkel a való életben még nem találkoztunk. Régóta foglalkoztatja a fejlődéskutatókat az, hogy ö, mi az, ami a fejlődés haladását, a fel, az előre törését okozza. Mi viszi, mi az, ami előre lendíti az emberben, a gyermekben a fejlődést. Vagy úgy is mondhatnánk, hogy hogy lesz a hernyóból báb. A bából lepke. Mit kell csinálni vele? Mert ugye mi a munkavilágában mindig praktikusan szeretnénk tudni, hogy jó, jó, ez mind szép, nagyon költői, de hát akkor mi csináljunk hogy elérjük azt az eredményt. Úgyhogy arra való tekintettel, hogy többé-kevésbé felnőttek vagyunk, néhány szóban erről is ö, ö, lesz szó. De azért tényleg érdemes elgondolkodni azon, hogy ott van az adott az a hernyú, aztán bebábozódik, és akkor szóval a végén lesz lepke. Mit kell ahhoz csinálni az ilyen egyik testvérem ö, az erkényén lepkéket? tenyészt talán ezt lehet mondani. Télére beviszi őket a lakásba. Hát, ez is egy hobbi. De érdekes, hogy vajon mi csinál a Dani ahhoz, hogy lepkék legyenek azok a kis dolgok, kis valamikból. Mi lenníti előre a fejlődést? A növekedés, ez mindig belőről jön és pontán. Tehát a dani is csak a Felődés, feltételeit kell megteremteni, a hőmérsékletet, meg ki tudja még micsodál. De fogalmas sincs, hogy hogy kell megomboldálni a bábot ahhoz, hogy egyszer csak le kell legyen belőle, az, azt már valaki más megcsinálta helyette. Az magától kifejlődik. Úgyhogy a gyerekünk sem attól fejlődik, hogy tanítjuk, faragjuk és fegyelmezzük, hanem a magától fejlődik, hogyha a róla gondoskodó felnőttekkel való kapcsolatukban, biztonságban érzik magukat, és emiatt nyugalmi állapotban lehet a lelkük, akkor magától kinyélik a lelkük, és maguktól fejlődnek. Attól fejlődnek, azzal készülnek az életre, hogy játszanak. És akkor, hogyha azt a nagyon szorgalmas munkát végezzük el velük, itt van az, hogy mit kell csinálni, és mindenki nagyon figyeljen, mert olyan technikát mondok, hogy ihaj, Csukaj de békén kell őket hagyni, miközben nem szabad őket magukra hagyni. Tehát az kell, hogy békén hagyjuk őket, de mégis ott legyünk velük. És nem csak az egyik fontos, a másik is fontos. Akkor ösztönösen felfedező és önkifejező tevékenységgel fogják magukat elfoglalni. Akkor nem az lesz, hogy unatkozom, kapcsol be a tévét, játszál velem, mikor Fox fogsz már velem lobacskázni, vagy autózni, vagy mikor kezdődik már a mese, akkor nem az lesz. De olyan gyereknek, aki tud játszani, ennek unalmas egy mese a tévében, pláne két dimenzióban, lapos, meg se lehet fogni, szaga sincs. Úgyhogy a gyerekek nem azért fáradoznak, hogy teljesítmény nyújtsanak, nem azért dolgoznak olyan szorgalmasan, hogy eredményt érjenek el, de szorgalmasak és tevékenyek, és azért, mert belülről fakadóan a világ megismerésének és az önkifejezésnek a vágya, az ösztöne hajtja őket. Ez a kislány vajon mit csinál? Ez már egy iskoláska. Játszik-e vagy dolgozik? No, hát ez, vajon neki ez most egy játék, vagy ez neki ez most egy munka? Igen, szerintem is tanulmányoz, szerintem is tanul. És azért tetszik nekem ez a kép, mert úgy tűnik rajta, remélem, hogy tényleg úgy is van, hogy ez a kislány miközben tanul a kövekről, közetekről, Sok kép közül választottam, ő ilyen geológiai dolgot tanulott éppen, tehát rengeteg kis kő van neki sorba állítva és odaírja a neveiket, meg minden. Ő játszva tanul. Azért tanulja ezt, mert érdekli és kíváncsi rá. És azért nézi meg, mert kíváncsi, hogy közelebbről milyen. És aztán kikeresi helyekről, hogy mit lehet még ezekről tudni, és leírogatja magának. Szereti ezt csinálni. És közben az a mellégtermék, hogy rengeteg mindent tud a kövekről Ami már a felnőttek úgy értékelnek, hogy ennek a gyereknek most akkor jóvá lehet írni X órát, a, nem tudom, a geológia órából, mert ennyit teljesített, és ilyen és ilyen szintre jutott el. A gyerek nem úgy gondolkozik, hanem úgy, hogy milyen érdekesek ezek a kövek, ezek engem nagyon érdekelnek, szeretnék róluk még többet tudni. Apa, vegyél még egy olyan könyvet, és vegyél még egy olyan könyvet, mert, mert még azt is szeretném, meg azt is szeretném. A játék a fejlődés mozgató rugója, és játék közben a gyerek mindent kipróbál, ezért a játék lesz az élet kísérletező műhelye, amit később felnőttként is csinálni fog, ahhoz és lehet, hogy ez a kísérletező műhely. Tehát nagyon sok gyereknek a játékában már szinte előre vetül az, hogy mi lesz majd nagykorában. Persze akkor, hogyha nem csapunk le rá, hogy egyszer véletlenül orvososat játszik, és akkor attól kezdve azt gyapáljuk belé, hogy orvos leszel, és attól kezdve csak orvosi táskát kap, akkor lehet, hogy minden lesz, csak az nem. De ha nem veszük észre, olyan feltűnően, akkor az is lehet, hogy az lesz belőle. Minden esetre a játék az, ami felkészíti a gyerekeket képességben is, sőt, még tudásban is. élvényszerű tanulás útján is a való életre. Játék közben fejlődnek, játék közben válnak érettebbé, játék közben kezdik megtanulni a következményeket is, mert ohatatlanul találkoznak következményekkel, horzsolódnak lett érdek, például, és sok egyéb minden történik játék közben. Játék közben tanulnak meg figyelni és szorgalmasan tanulni, szorgalmasan dolgozni a feladaton, ami érdekli őket, amit akarnak, játék közben jönnek rá arra a tapasztalatra, hogy milyen jó, hogy én ennyit dolgoztam ezen, és most ezt tudom, és most én értek valamihez. Ez is egészséges úton, boldog úton, játék közben fejlődik ki az emberben. Ha közben nem akasztjuk meg, mert azt hiszük, hogy mi vagyunk. Tehát azért kell a gyerekeknek játszani, hogy érett önmagukká tudjanak fejlődni. Hogy azzá lehessenek, akik lehetnek, akiknek Isten őket megalkotta, hogy azzá a virágzó és gyümölcs értelmes életű, kiteljesedett, életfelnőtt emberé lehessenek, akiknek a lehetősége bennük van. Úgyhogy a játék az, ami a felépésüket előre rendíti. a játék az, amiről gondoskodnunk kell azért kell játszania, hogy kialakuljon az agyának a probléma megoldó hálózata. Miközben szenvedélyesen dolgozik valami a gyerek, ját, miközben ő játszik, azt éli meg, hogy játszik, de közben szenvedélyesen fáradozik valamin a játékában, közben meg akarja oldani azt a problémát, amivel találkozik, akár egy valaminek a felépítése, akár egy makett összeszerelése, akár a kevésbé pacás festés, akár az ügyesebb fáramászás, az még hagyják de a lemászás problémaköre, tehát rengeteg problémával találkozik a gyerek, és amikor belülről hajtja, belülről motiválódik, akkor közben használja az agyát. És, aki, és az agy olyan, hogy amikor sokat használják, akkor nagyon fejlődik. Akkor rengeteg hálózata lesz. És azt mondják szintén a szakértők, hogy a játék az, ami előállítja azt az agyat, amit aztán az iskola használni tud. Tehát, hogyha valaki mindenképpen azt akarja, hogy az ő gyereke nagy előnyel kerüljön az iskolába, és a lehető legokosabb legyen, akkor a lehető legtöbbet kell, hogy játszon az a gyerek, hogy az agya kialakuljon, tudjon figyelni, összpontosítani, kíváncsi legyen, tudásvágya legyen, és meglegyenek a pályák, meglegyen a memóriája. A tanuláshoz. Tehát az, a, az agy is a játék hatására fejlődik, és nem a készségfejlesztő foglalkozások vagy a belétöltött tananyag hatására. Aztán a játék hatására lesz az alkalmas az agy, igen, ezt is már mondtam, a tananyag befogadására és a feladat megoldására is. Tehát mindaz, ami elé az iskola állítja a gyerekeket, mindaz, a játék hatására fejlődik. Azok a készségek a játék hatására lesznek ott a gyerek fejében. Tehát ahhoz, hogy sikeres lehessen a gyerekünk az iskolában, ahhoz először fejlett probléma megoldó hálózatra van szüksége, amit vihet magában. Itt újra egy óvodai képet láthatunk. Itt is érdekes tudni, hogy vajon ezek a gyerekek mit csinálnak az óvodában. Elég kicsiknek tűnnek ott éppen játszanak-e vagy dolgoznak? Az is lehet, hogy valamelyik a játékvilágába merült, ebben ezen a képen, és valamelyik meg dolgozik, vagy csak úgy a levegőben van, és várja, mikor jönnek érte. Tehát sokféle lelkiállapotban lehetnek ezek a gyerekek, Mindenesetre egy kicsit gyanús, amikor 3-4 éves gyerekeket íróasztalnál lap fölé görnyedvel lát az ember, az nagyon kevés gyereknél valódi játék, amit ő választana. Viszont nagyon biztonságos tevékenység, mert így egy csoportban sok gyerekre lehet úgy vigyázni, hogy ne okoznak kárt egymást testi épségében. <kül> Aztán ezen a képen. Otthon vannak ezek a gyerekek, szép, ízlésesen berendezett lakásban, esznek valami egészségeset valószínűleg. Mit csinálnak ők? <gül> Olyan a Vajon ezek a gyerekek az idejüket úgy töltik el, hogy fejlődnek-e ezáltal? Igen. Úgy is fel lehet fogni, hogy zenét hallgatna. Az is lehet, hogy ahhoz szoknak éppen hozzá, hogy passzívon szórakozzanak. Tehát azt a bizonyos étvágyukat, ami van nekik, hogy, hogy mindig történjen velük valami, hogy mindig aktívan részt vegyenek valamiben, hogy ne legyen unalmas az élet, hogy mindig felfedezzenek valamit, az egy étvágy. És azt az étvágyat nem csak az aktív játékkal lehet csillapítani azzal, ami való neki, hanem lehet ö, műkajával is, ideig, óráig csillapítani, tehát hogyha odaültetjük a gyereket a tévéjelé például, az nagyon fantasztikus, mert akkor a gyerek tiszta, boldog, ott ül, semmi rosszat nem csinál, nem mászik fel, nem esik le, testi épsége megvan, babysittert se kell fizetni, biztonságban van és mégis jó szórakozik, mert a tévébe megy a, tegyük fel, nem a gyilkosos megy, hanem a természetfilm, meg úsznak a cápák, tenger alatt, meg az oroszlánok leszik a zebrát, tehát sok érdekes dolog van a tévében, ami gyerekeknek való, és olyan értelemben jó dolog is lenne, vagy, vagy tegyük fel, hogy nagyon jó gyerekfilmek vannak. Minden esetre az a, azok a gyerekek, akik ö, rácuppannak arra, hogy ilyen passzív módon történik az ő szellemi táplálásuk, és így laknak jól, azoknak, azok elveszítik azt a motivációjukat, hogy kimenjenek és keressenek maguknak kalandokat, hogyha házhoz jön a kaland a <kül> És az nem fejleszt, amikor én passzívan megkapom a kalandot. Amikor nem nekem kell valamit csinálnom. De ha passzívan és könnyen megkapom, akkor egy idő után már a kalandra nem leszek éhes, mert ez csak fárasztó. Ö, tehát ö, akkor is, ha jó a műsor. És akkor is, hogyha tényleg a legjobb műsorokat választjuk, össze a gyerekeknek, oda kellene nagyon arra figyelni, hogy a képernyőtől is tartsuk a gyerekeinket szabadon, mert hogyha, el, hogyha elég sokat néznek, elég rendszeresen néznek bármilyen jót a tévében, ami nem árt nekik, és semmi erőszak, meg semmi rossz, bármilyen jót néznek elég rendszerességgel, akkor rászokik az agyuk, hogy az a, az a, az a táplálék, és akkor már a többi táplálék az már nem fog nekik elleni, ez már nem lesz jó. Az ugyanolyan, mint amikor a kisgyereknek minden ennivalójára kakaót szórnak, és akkor a vendes ételt nem tudja megenni, csak akkor, ha kakaóval meg van szórva. Úgyhogy kényelmes, kellemes információt ad, nagyon csalóka, ne szokassuk hozzá a gyerekeinket. A másik dolog, meg az olvasással kapcsolatban is jó lenne, hogyha. Tehát az olvasás világa az is egy csoda világ, ami megnyílhat a gyerekek előtt, ha sokat olvasunk nekik, amikor már kirohangálták magukat, és elfáradtak, este odaülünk és olvasunk, akkor is, ha a gyerek már tud, tudna magának is olvasni, de együtt összekuporodunk és olvasunk. Az a gyerek, aki nem szokott hozzához, hogy a filmben mindent megkap, audiovizuálisan, annak az agyának rá van szorítva az agya a kalandvágy miatt hogy filmet csináljon magának a könyvből, könyv alapján a fejében. És amikor te mesélsz neki, akkor az ő fejében ott pörög a film, és az élvezetes, és szórakoztató, és még akar, és még akar, és azt akar, hogy ne is hagyd abba. És az a film, ami az ő fejében van, ez más, mint a testvérének, mert az ő kreálta, az az ő kreatív alkotása félállomban az ágyában is. Ö, és fejleszti az agyát. Viszont, hogyha hozzászokatjuk, hogy ugyanezeket a jó kis történeteket a tévén keresztül, személytelenül, audio-vizuálisan, tehát előemésztve adjuk nekik, valaki már kitalálta a fantáziájával, tehát a gyereknek már csak befogadni kell, nem kell megalkotni, akkor erre cuppannak rá, és akkor már öm, akkor leszoknak arról, hogy elkészítsék maguknak azt az ennivalót. A, a, a szellemi tápcsatornájuk egyszerű lesz, és később már nem tudják magukat rávenni arra, hogy olvassanak, hogyha nem alakul ki ez a képesség. Tehát nem azért nem kellene tévét nézetni a gyerekekkel, mert a tévé ilyen-olyan rossz hatással van a gyerekekre, mert nem, hanem maga a cucc, maga az az eszköz, hogy készen kapom a kalandot, készen kapom a képet, ezt kellene kitolni minél későbbre, akkorra, amikor már. Nagy biztonsággal a gyerekem már rég tud filmet csinálni a fejében. Már rég tud kalandozni. Hogy a Tom szóját csak akkor nézze a filmen, amikor már rég 99-el elolvasta. Akkor már nem is lesz neki annyira érdekes maga a film. Tehát a mi felelősségünk az, hogy a gyerekeink ö, milyen tudnak eljátszani, és hogy mi alakul ki bennük. Tehát ez a, ez a fajta kertészeti munka. Ez a mi dolgunk. Maga a fejlesztés, az nem, az végbe megy, de a körülményeket, a teret, a szabadságot, az eszközöket nekünk kell biztosítanunk. Ez a kisgyerek, én azt gondolom, hogy ez játszik. Lehet, hogy az anyukája meglátja ezt a képet, akkor összesziddi az apukáját, hogy hogy engedhetted oda fel. Most már értem, hogy miért kell minden este nadrágot foltoznom, de ezek is kisgyerek játszik, és közben a motoros képességei is fejlődnek. Mert azért nem egy olyan egyszerű dolog a felmászni, ahhoz nagyon jól koordinálnia kell a, a működését. Azt gondolom, hogy akármit is csinálnak ezen az előző képen ezek a gyerekek, ez szórakoztatóbb. Úgyhogy ez a fajta előrelendítő játék ez akkor tud megvalósulni azokban a rövid időszakokban, amikor a gyerek éppen egy, egy fontos alapszükségletében sem ö, érez hiányt. Tehát a kapcsolatilag is éppen jól van lakva, meg éppen se nem éhes, se nem szomjas, se nem kell pisilni, se nem kell hányni. Tehát amikor, amikor éppen rendben van, akkor tud megnyílni és akkor tud ilyen Ö, belső kalandozásokra elmenni, és akkor itt igazán játszani. Hogyha viszont konkurrens tennivalókkal telerakjuk az életét, akár külön órákkal, akár tévével, vagy számítógéppel, vagy fejlesztéssel, vagy akármivel, dirigáljuk, hogy mi csináljon egy folytában, és fejlesztjük, akkor azok a kis lehetőségablakok is megrétkulnak, vagy talán nem is lesznek. Tehát igazából arról van szó, hogy igazi gyerekkorban lenne szükségünk a gyerekeinknek, és nem pedig a mai technika vívmányainak az áldásaira. De az agyfejlődés üteme akkor a leggyorsabb, ezt is a kutatások találták ki, itt most csak kivonatokban adom ezt elő, hogy akkor a leggyorsabb, amikor a játék a meleg emberi kapcsolat közelében, közegében valósul meg. Tehát itt is rengeteg gyereket, mindenféle körülményt összehasonlítottak, és azok a gyerekek vannak elől, akik játszhatnak is, meg akiknek a hátterében ott van az a bizonyos meleg emberi kapcsolat. Mert akkor gondtalanul bele tudnak feledkezni a tevékenységbe. Akkor felszállhatnak és repülőjük, mert tudják, hogy hova szállhatnak majd le. Tehát a, és a lelki egyensúly a pszichés fejlődés, a pszichés egészség feltétele is a játék. Az is kiderül a kutatásokban, hogy a később mindenféle pszichés zavarokkal küzdő és a társadalmi beilleszkedéssel nehezen megküzdő, emberek, deviáns fiatalok, nagy is kicsikorukban nem tudtak nyugodtan játszani. Vagy nem tudtak eleget játszani. Akkor, amikor ennek lett volna az ideje. Tehát mással kénytelenek pótolni ennek a hiányát. Tehát amikor egy gyerek életéből bármi miatt kiszorul a spontán kísérletező és önkifejező játék, akkor van az, hogy sérül a fejlődése. Aztán azért is fontos, hogy játszon, hogy legyen érdeklődési köre, amelyik gyerek sokféle dologgal foglalkozik, kalandozik, kúszik, mászik, olvas, gondolkozik, csigabigákat nézeget, meg, meg lepkéket, meg filozofál a fejében, meg fest, meg szerel, annak kialakul az érdeklődési köre, akit az apukája meg az anyukája magával visz az érdekes helyekre. Annak kialakul az érdeklődési köre, mert az tapasztal. És azt tudni fogja, hogy én szeretnék zenélni, de nem szeretnék disznót ölni, vagy fordítva. Ezeket tapasztalni kell ahhoz, hogy kialakuljanak, hogy tudja a gyerek, hogy mit szeretné és mit nem. Meg kell, hogy tudja kóstolni. Ö Játék közben szokja meg a gyerek azt is, hogy nem csak a sémákban lehet gondolkozni, nem csak a kitaposott utakon lehet járni, hanem lehet letérni a kitaposott útról. Lehetnek eredeti ötletei is. Újat tud majd alkotni. Hát az emberiségnek mindig szüksége van olyanokra, akik tudnak újat alkotni. Ugye? Nem csak olyanokra, akik mindig kikészítik ugyanazt a szalvétát ugyanoda. Tehát nagy az esélye, hogy a felnőttkori foglalkozásában, egy ember a, a kedvenc gyerekkori szórakozását folytatja. Legalábbis, hogyha a, a sok boldog ember attól boldog, mert olyan lehetőségé adatott. Ö, játék közben fejlődik ki az embernek a felelősségérzete is. Sokszor azért nem hagyjuk a gyerekeinket játszani, hogy kialakuljon a érzetünk és érzetük és rendes gyerek legyen belőlük is. Minden ezek a tulajdonságok is játék közben alakulnak ki mert ö, játék közben tapasztalják azt, hogy képesek valamire. Hogy nini, ez a bicikli vagy ez a, ö, arra fele megy, amelyre én fordítottam a kormányt. Tehát amikor valaki cselekvő életet él, amikor egy gyerek cselekvő életet él, akkor... Látja, hogy eredménye van annak, amit csinál, következménye van annak, amit csinál, és akkor elkezd kialakulni az, az agyában ez az eredmény és következmény felfogás. Rájön, hogy irányt lehet változtatni, rájön, hogy lehet választani. Van választási lehetősége, rájön, hogy lehet dönteni. És ezekre akkor jön rá, hogyha nem akkor, hogyha beletaszítjuk korán a következményekbe, hanem hogyha engedjük, hogy következmények nélküli gyakorlótéren kísérletezzen. Hogyha engedjük, hogy a család az a gyakorlás szintere legyen, ne pedig az előadás, a vizsga szintere. De ehhez, meg, ehhez viszont nekünk kell nyugodtnak lennünk, és hagynunk, hogy a gyerekeink gyerekek legyenek. Itt van ez a, ez a kerék, ez a cselekvő képesség érzetét jelképezi. Tehát ez a kisgyerek, aki a fantáziájában egy nagy kamiont vezet, vagy akármit, annak már a fejében már bende van, hogy erre fordítom és arra megyek és ez lesz meg az lesz, ő, már, ő az életre készül azzal, hogy játszik. És ő az életre készülve tanulja meg azt, hogy ő is tehet azokról a dolgokról, amik lesznek, ő is hatással van arra, hogy mi történik és mi nem történik meg, és ez a felelősségérzet csirája. És ez is játék közben alakul ki, és csak annál, akit hagynak játszani. Tehát tévedünk, hogy azt gondoljuk, hogy kívülről kell felelősségtudatot csepegtetni a gyerekeinkbe, és megvízhatóságot nekünk kell kívülről belenevelnünk. Egyszerűen Isten másképp tervezte ezt. Ebben sem hagyott magunkat magunkra a gyerekeink nevelésében. Ő az, aki gondoskodott róla, hogy természetes úton bontakozzanak ki azok a tulajdonságok, amik pedig olyan drágák és értékesek a számára. Úgyhogy... Fontos a gyerekeknek, hogy a következményektől védett gyakorló téren gyakorolják az életet, és így készüljenek az életükre, így készüljenek arra, amik majd lesznek. Úgyhogy fontos, hogy azt adjuk meg nekik, amihez, amire tényleg szükségük van. Úgyhogy emlékezzünk, amit az elején mondtam, hogy a játék a szabad mozgás kötött térben, a gyerek játékához a kapcsolat adja meg a kötött teret, amelyben szabadon mozoghat. Úgyhogy lényegében csak a biztonságos kapcsolat és a szabadság az, amit biztosítanunk kell, hogyha nagyon le akarjuk redukálni. Saját magunkat kell, hogy oda tegyük, hogy ott legyünk a háttérben, ben, és szabad, biztonságos teret kell adnunk, hogy megjelenjen a gyerek életében a spontán játék. Érdekes, hogy mintha József Attila is ráérzett volna erre, amikor azt írta, hogy jöjj el, szabadság, teszőjön nekem rendet. Jó szóval, oktasd játszani is, enged, szép komoly fiadat. Tehát a szabadság az, amire szüksége van az embernek, az emberi mi volt és a gyereknek is, hogy kibontakozhasson. Úgyhogy adnunk kell nekik elég szabadságot ahhoz, hogy játszhassanak. És a többiről gondoskodik a fejlődés folyamata belülről. Miféle szabadságot, itt gyorsan fogok ezeken végén ruhanni, mert már gondolom, hogy mennénk szívesen haza, de ahogy említettem, elég szabadságot a képernyőtől és a passzív szórakozástól. Aztán elég szabadságot a tervezett programoktól. Elég szabadságot az iskolás jellegű oktatástól, az iskolás óvodától. Az óvodai nevelés alapja, a valódi játék feltételeinek a biztosítása kellene, hogy legyen, és nem pedig az iskolát másoló foglalkozás. És elég szabadságot a mindenféle munka alapú elvárástól és a következményekre építő nevelési módszerektől. Mivel teljesen hiába valóak azok, hogyha egy embernél még ki alakult az a szerv, amivel a következményeket meg tudná ragadni a vegyes érzések, amiket az elején említettem, hogy meg akarom verni a nővéremet, mert olyan undok, de ugyanakkor meg akarom puszolni, mert szeretem, ez a kettő egyszerre csak egy érettebb 5-6-7 vagy azon felüli gyerek fejében ö, okoz jó indulatú konfliktust. Addig nem érdemes ö, bevezetnünk a következményeket a nevelésbe. Amikor látjuk, hogy már vacilál már tépelődik, már gondolkozik, hogy ezt csináljam, vagy azt csináljam. Szeretnék elmenni a oldástársamnak a, a, a, a szüli napjára, de félek valami miatt. Vagy szeretnék felmászni, de, de, de félek. Vagy ezt is, ezt, szere, ezt is szeretném, meg azt is, és ö, ö, ö. akkor kezd beindulni a prefrontális kéreg, akkor kezdhetünk kísérletezni a következményekkel. És a jutalmazással is ugyanez van. A jutalmazás egy következményre építő nevelési módszer, ami azt, gyakorlatilag azt mondja, hogy igyekez jól teljesíteni egy későbbi jó eredményért, egy jutalomért, ennek sincs értelme a 5-6-7 éves kor előtt. A büntetés is ugyanennek a fordítotja, hogy igyekezz elkerülni a későbbi kellemetlen következményt. Ennek sincs értelme, amikor a gyerek még nem képes következményekben gondolkozni. Úgyhogy azt érdemes kihasználni, amikor a gyerek gyerek, hogy a tevékenység öröméért aktív, lendületben van. Úgyhogy a muszáj dolgokat is élményé érdemes tenni, játéká érdemes tenni, hogy megcsináljuk, és nem pedig következményekkel ijeszgetni, vagy noszogatni, vagy jutalmazni. Ö, játékos élményé lehet tenni a felöltözés, lefekvé, levetkőzés, fogmosás, rendrakás, evés, vécé használat, feladatteljesítés, mindenfélét, amit akarunk, hogy megcsináljanak, hogyha abból játékot varázsolunk, akkor az boldogság lesz. A gyereknek ez a normális. Nekünk ez rendetlenség, neki ez az élet. Mert a játék ilyen boldog ugrás és nagy ugrás van egy normális, átlagos, 3-4 éves óvodáskorú gyerek és egy iskola gyerek között. Ez egy óriási fejlődési ugrás, és a játék az a nagy ugrás, amivel meg tudja ugrani ezt a fejlődési fokot. És Gordon Newfeltől, aki ezt a könyvet írta, amit ajánlottam, még egy idézetet <coughs> szeretnék felolvasni, ami eléggé megfontolandó itt a végén ha a család biztosítani tudja a játék feltételeit, akkor jobb környezet a gyerekek, jobb környezet, mint a bölcsőde vagy az óvoda, ahol a gyerekek szeparációs stresszel birkóznak, ki vannak téve a kortársak által okozott érzelmi sebeknek, és nagy a kortársorientáció kockázata. Tehát ha egy család meg tudja oldani, akkor jobb helyen van a gyerek otthon, mint az óvodában. Parasztikusan ezt jelenti ez az idézet. És... Emellé szeretném felolvasni még azt az ige verset, amivel az elején kezdtem, hogy kinek a vállán nyugszik ez a felelősség, és teher azt mondja, azt írja Pálapostól, hogy ti apák pedig ne ingereljétek a gyermekeiteket, hanem neveljétek az úr tanítása szerint fegyelemmel és intéssel. Tehát nem az államnak van joga megmondani, hogy a gyerek hol tanuljon, mit csináljon, mikor, hova járjon, hanem nekünk, nem csak a kötelességünk, hanem a jogunk is, nekünk szülőknek. És azt gondolom, hogy ez egy szép feladat, ezt érdemes vállalni. Nos, ez volt most a játékról. És akkor legközelebb folytatjuk, hogy milyen az a, az a fajta nyugalom, ami biztosítja, hogy a gyerekeink belem tudjanak merülni ebbe a fejlesztő játékba. Elnézést, hogy egy picit elhúztam az időt. Én élveztem, remélem picit ti is élveztétek. És akkor legközelebb találkozunk. Egy hét múlva.